Godmorgen og velkommen til YouInvestor morgennyheder. Det er tirsdag den 23. august, og vi er klar med følgende nyheder. Elpriser sætter igen rekord tirsdag. Investeringsprodukterne matcher ikke investorens grønne ønsker. Erfaren investorer ser fortsat potentiale i byggeselskab. Du lytter til YouInvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Elpriser sætter igen rekord tirsdag. Prispanik på gasmarkedet rammer elpriserne. Derfor kan kunder tirsdag se frem til den højeste dagspris på el nogensinde. Der er tale om en dagspris på 4,5 kroner. Det er 7 procent højere end den nuværende dagsrekord, der blev sat mandag. Det kan du læse hos Finans. Det rammer særlig hårdt hos nogle virksomheder. Hos storforbrugeren jernstøberiet Madania har man måttet Luk ned for produktionen i perioder, fordi den høje elpris gør det alt for dyrt at smelte skråtjern og nyrøjjern. Siden sommerens sidste år har den såkaldte energikrise budt på høje elpriser, men Danmark har aldrig tidligere været ramt af styhøje elpriser i så lang en periode som nu. Investeringsprodukterne matcher ikke investorens grønne ønsker. Investorer med ønske om at investere i bæredygtighed har få muligheder at proppe deres penge i. Sådan lyder kritikken for kendt gamskær administrerende direktør og partner i rådgivningsvirksomheden Hemonto. Det kan du i dag læse i børsen. Og lige præcis investeringer i bæredygtighed er noget, der har interesse hos kunderne. Blandt Nordea kunder ønsker 48% af de adspurte at tage højde for bæredygtighed i deres investeringer. Erfaren investorer ser fortsat potentiale i huskompaniet. Det giver stadig god mening at holde et vågent øje på byttefirmaet Huskompaniet. Sådan lyder meldingen fra den erfarne investor Jens Løstrup. Torsdag kom Huskompaniet med kvartalsregnskab. Heraf fremgik det, at selskabet har faldt i salg og har måttet nedjustere forventningerne til hele året 2022. Jens Løstrup tror dog stadig på, at aktien kan blive en god investering på den lange bane. Derfor planlægger han også at beholde sine aktier i selskabet, samt anbefaler andre i samme situation at gøre det samme. Men hvis man er i markedet for at købe op, råder han dog til at have tålmodigheden med sig lidt endnu. Han siger til Jørgen Vester, Jeg vil ikke anbefale, at man øger lige nu, men jeg anbefaler, at man holder øje med aktien og vurderer, hvordan vilkårene ser ud i løbet af første og 2023, og der er klar til at gå ind i aktien. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her for morgenstunden af. Du du som altid lyt med til Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.